Segim amb el nostre matinal, el matinal música, la que veu d'escoltar música, en continuem escoltant i acabarem amb música aquest segment del nostre espai i el nostre convidat ens arriba des de la Bisbal d'Empordà. És en Carles San José, conegut en el món artístic des de fa molts anys amb el nom de San José, aquest grup que ens acompanya fa o celebra els 20 anys d'aquesta formació, d'aquest Alter Ego. Uh, Carles, bon dia, benvingut. Bé, molt bé, bon dia, com estàs? Uh, Carles, acabes d'editar un nou disc, he tingut un tastet amb la, la primera cançó, el primer senzill, uh, acabem de, de tenir el tastet del segon, alguns hem pogut escoltar l'àlbum i és magnífic. Què en penses d'aquest disc? D'on te surt aquest uh, nou treball discogràfic de San Josecs? Bé, aquest disc surt amb la voluntat de fer un disc en què jo m'hi senti còmode, en què, diguéssim, expliqui, doncs, el que expliqui, o sigui, és bàsic el que explico m'hi senti còmode. I no només el que explico, sinó també la música i m'hi senti còmode. I mira, finalment han sigut sis cançons, en realitat n'hi havia més però han estat aquestes sis cançons les que, les que finalment doncs, han arribat a bon port. Eh? M'han gravat més, m'han gravat grava nou, jo en tenia moltes més, però en realitat eh, ha acabat sent un disc molt eh, temàtic, eh, molt eh, sobre la, el moment actual. Eh, és un disc molt, molt personal, que parla molt de casa i de la família, però també molt en genèric, parla d'aquests temes en genèric, com sempre faig, i, i aleshores també amb aquest tancar-se a casa també és una resposta política, podríem dir, a la situació, i la reflexió que ja no el dic, també també és una mica política, tot i que no ben bé política, però sí que fer, eh, no és només el que aparentment és, no és només això, no. Tots Tu una persona molt del poble, molt vinculada amb, amb la Bisbal, però molt amb els peus a terra, no ets... Eh, eh... Com un artista, doncs, eh, profundament, jo diria, no sé si compromès és la, la paraula. I això es nota doncs, amb les cançons, amb els teus projectes, amb les teves col·laboracions, que també, si m'ha permets, en, en parlarem. Eh, aquest disc, tu dius que és tot això, però en el rerefons, eh, què vols aportar amb els teus oients, amb els teus fans, amb els teus seguidors, que són legió, segons m'han dit. No, jo, jo intento ser sincer. Intento ser sincer. Amb això que deies de, de compromès jo intento que les coses tinguin sentit, I, per mi i pels altres. No, no, no és tant no tan que jo sigui una... que tingui esperit, un esperit servicial a tope, que hi ha gent que ho té molt acusat. No, tinc, sóc una persona que també m'agrada molt fer la meva, com a tants altres. Però, simplement, intento que les coses tinguin sentit. I en aquest tinc intentar que tinguin sentit, doncs clar, a vegades et trobes fent coses que potser no són la, la resposta més habitual o que poder, doncs, doncs clar, no és el que s'espera suposadament d'un artista. I això fa que, que, que a vegades no, se, no se't situi, no? Per exemple, no em dedico totalment a la música, també, en part, per, per, per aconseguir també ser fidel a mi mateix perquè m'agrada molt la música, però m'agraden moltes altres coses, no? I per tant, jo faig el meu camí, com tothom, intentant, no, no sé, fals, no? Intentant sentir-me bé amb mi mateix i amb els altres, és bàsicament això. Que jo crec que és una, una missió, no d'artista, de vida, de tothom, per Sabem que tens una feina. No sé si tens una feina part de la música o la música és a part de la feina. O sigui, també és una mica així. O que què desestressa? Si la música desestressa la feina o la feina la música, perquè últimament, déu nhi Però també és una feina de costum. Depèn del moment. <laughs> Depèn del moment. No sé, no sé respondre. Home, jo crec que és més feina a l'arquitectura que no pas la música. Que, que que, que, diguéssim que la, que la música té moments molt, molt bonics i molt plens, però però la veritat és que depèn dels moments. A mi aquests moments de promoció de... són molt estressants, també. Vull dir que... Depèn del moment. i També és molt bonic al matí anar al despatx i poder te a mirar un projecte, si és un projecte. No? En canvi, doncs, fer cèdules o fer certificats tampoc està bonic. Vull dir que depèn. Depèn lo que fas i del moment. No, no és un... No, no, no és un que mi faci el res I, i, i, i per tant no no, no sé tenes de no sé triar si una cosa és millor que l'altra o no. és més important que l'altra. Companya amb la música també planifices, també són projectes, o sigui, que una mica va va lligat, no? Pues el... Sí, sí, al final també amb l'arquitectura. L'arquitectura em va ensenyar molt la, la carrera, em va ensenyar molt a fer cançons, és curiós. L'actitud davant de les cançons, la paciència davant de les cançons. Crec que és una cosa que vaig aprendre, aprendre arquitectura. no? I després la música, doncs, m'ha donat, doncs, doncs bé, bueno, potser un saber gaudir del moment, no? No tant pensant en el futur, sinó en el moment que estàs. Um, i, i sí, sí, realment fer projectes d'arquitectura acaba... s'assembla bastant a fer, per exemple, discos o potser no tant... A... És difícil les comparacions, eh? No. Mai són exactes, eh? però... Trobo que es complementen perquè són diferents i alhora un enriqueix l'altra. Són dues disciplines interessants. Ara parlarem del, del nou disc, que, que per això estàs aquí, de fet, eh? però eh, deixem-me fer una pregunta que porto molts anys fent-te-la amb, amb els molts artistes de la Bisbal que ens han acompanyat a la nostra majoria perquè mira que sou, eh, com deia abans, les jo, els que heu passat i els que heu triomfat. Ara mateix poder al top 3 seríeu tu, en Miquel Arbres i en Mazzoni, però n'han passat altres i la principal de la l'abisbal que no me'n vull pas oblidar de cap, de cap manera, òbviament. Home, bastant important. Efectivament. Eh, què us donen a la a tota aquesta zona? Què tenia Una poció màgica com, com els druides o què? Mira, amb en Jaume, amb Amazoni arribat a la conclusió que en realitat és, és simplement perquè a la Bisbal hi ha menys coses a fer que no a Palamós o a Palafrugell o, o a qualsevol poble de de, costa, de la costa, clar si tu surts de, de casa i te trobes allà que passen amb, no sé, amb 16 anys o 18 anys no? surts de casa i te trobes tres doncs, holandeses que passen per davant i que se'n van a una discoteca, doncs clar, vas a la discoteca a la Bisbal doncs, durant molts anys no hi ha hagut discoteca, per exemple no? o, o, o el que hi ha hagut amb si sí que n'hi ha, no? Hi ha l'alternativa, sí que n'hi ha coses, però l'èpica, però què vull dir? Que és un poble on realment, eh, doncs, és un poble d'interior i tot i que, doncs, hi ha activitat i, evidentment, doncs, la cosa del turisme també acaba influint, però no hi ha tanta activitat com altres llocs i això fa que t'espavilis més. També hi ha una tradició, evidentment, tradició musical, amb la principal, amb la cobla, més que amb la principal, amb la tradició de la copla la bisbal, les escoles de música. Les escoles de música ajuden molt, però és, és un és molt important, són estructures municipals importantíssimes. I a partir d'aquí, doncs, bé, el que t'he explicat, no? Les inquietuds de la joventut que no sap què fer i... per lligar, no? Per resumir-ho. No, molts a la meva època teníem el Long John, menys i un bar que havia davant. Sí, van... sí, no, no, a, a, a la no. meva època... Perdona, perdona, a la meva època el Lon John es deia el principal ah, i anàvem ah. bastant, i anava bastant sí. Molt bé Doncs ja veieu, de l'Avisbal a Palafrugell és un, és un pas i més contents família a tot arreu perquè jo tinc molta de família a l'Avisbal també des d'aquí una abraçada per tots ells uh, Dos somnis Me'ls me documentes tots dos o n'hi ha un d'amagat? No, no, dos, sem, dos somnis és una cançó, i ja estem en el nom del disc però sobretot una cançó que parla dels dos somnis quan una parella té un fill, no? Els somnis que se'n van. O, almenys, momentàriament. Aquesta sensació d'un cert Dol, alhora que unes molta alegria. És una cosa molt estranya, el primer fill. Trobo que ho recomano. <ríe> i sí, però després creixen. Sí, sí, no, no. A, a, a, a mi me falta molt per córrer. Eh? Però la sensació del primer fill, quan tens el primer fill, el pospart de la dona, no? tu també, com a home, estàs una mica perdut. Bueno, hi ha tot tipus de parella. Eh? També pot ser una parella de molt, vull dir que hi ha, hi ha molts tipus de famílies. Però vull dir que és aquest moment complicat que no se sap ben bé amb aquesta criatura què necessita, estàs cansat, no? i alhora tens una espècie de dol perquè de cop te n'adones que tot allò que havias fet fins ara potser no podràs tornar a fer. De la mateixa manera, segur que no. I, per tant, aquestes sensacions, aquests somnis que se'n van i aquests somnis que apareixen amb aquesta nova criatura que tindrà els seus somnis, ve d'això, no? Els no? projectes personals canvien, és un moment de canvi absolut i la cançó intenta explicar això amb tendresa, amb comprensió i amb, amb amor, que és, el que és la cançó. Finalment és el que sents, eh? un amor immensa per, per la criatura i per la família. Quanta té? Bé, bueno, tinc dos ja, aquesta, aquesta cançó o sigui, sí, va ser el primer el sobretot, temps. però ja tinc dos, ara de cinc anys i un, un de deu mesos. Tot arribarà, eh? Tot arribarà. Ja veuràs quan arriben a la trentena, <ríe> uh, Carles, o sigues és, és, és un disc en el qual tu ja has aportat moltes coses. Els teus oients, els teus fans, els que te segueixen, no t'ho dic des de fa 20 anys, quan com, com va començar Sant no notaran un canvi? Home, el canvi, el canvi de, de, de tempo, el canvi dels temes és, és bastant evident, el que estàvem parlant ara. Però la veritat és que, clar, no pots escapar de ser tu mateix i de que t'agradi la música que t'agrada i, i que tinguis els mecanismes que tens. Sí que s'introdeixen coses noves o que poc a poc vaig introduint, però és un camí que jo ja anat seguint ja, que és, per exemple, doncs, introduir melodies tradicionals amb el, amb el cantut que van fer amb en Carles Veldo, doncs, vaig introduir-me bastant a la música tradicional i, per exemple, en aquest, en aquest disc hi ha doncs, un, una, una, una cançó que són els gegants que és directament una melodia... de tradicional extreta del grup de Lluís carbó de Cassà de la Selva que es deen els tranquils que és una melodia tradicional del Ball de Rams o no, no, el ban de Rams no és una altra no, no, no recordo eh? però vull dir que són que això que, que ha ha anat apareguint els meus discos en aquest doncs, concretament en aquesta cançó i ja és molt evident també en altres moments hi ha com aquesta influència no? que, cada cop hi ja és més sempre la meva recerca sempre ha sigut la mateixa que és fer música que equiparable a nivell internacional o fer cançons, perquè fer música és molt ampli, fer cançons que tinguin una qualitat equiparable a qualsevol cultura del món, però alhora que, que siguin identificables com una música d'aquí. És la meva no repte, diguésim. No jo no m'he parat a dir, ara vull tocar la guitarra com bueno, el millor guitarrista del món, ara vull cantar com el millor cantant del món. No, tot això o ara vull no, no. el meu la meva lluita ha sigut sempre aquesta que és fer cançons que estiguin bé, que musicalment siguin interessants, però que alhora les identifiquem com a cançons d'aquí. Has fet una mica, amb els darrers temps, com, com el Daró. O sigui, avui hi soc, demà no hi soc, perquè fa més de sis anys que no, tens, no tenies cançons originals, almenys en, en disc, precisament doncs, abans de, de ser pare. Què ha passat tot aquest temps? A part de la paternitat, que ja és prou. A part de la, part de la paternitat no hi ha gaire res, o sigui, a part de la paternitat. Dir, és tan absorbent el moment no? que, que realment no, no vaig trobar la, la situació adequada fins fins ara. No? I al final, per què he sis cançons només? A part de, perquè realment són les que m'he cregut i les que he vist clares, també hi ha aquest component de dir, bueno, jo què puc fer? Puc fer fins aquí, doncs faig fins aquí. És el que deia al principi, al final, la vida són moltes coses i la música és molt important per a mi, però més importants són els fills. I per tant amb... Um m'adecuo a la situació personal que tinc i han passat aquests anys i no passa res. Trec sis cançons en les quals estic molt convençut i per això em veig capaç de fer aquestes entrevistes, tocar, perquè veig que realment m'ho cregui i que ho puc defensar. I nosaltres creiem amb aquesta, aquesta música. Gràcies per fer-la i gràcies per portar-nos-la. Però també recordo que vas fer amb en Carles, eh, perquè va encantar aquest projecte, el Càntut. Ara ja fa cinc anys. No hi ha un Càntut dos i un tres perquè és que... Realment va ser preciós. Segurament sí, segurament sí que hi serà, eh? segurament sí. De fet, ja ho hem parlat algun cop, però però bé, tots és el que deia. Eh? Tot està condicionat per les agendes, condicionat pel moment. Vull dir, jo, jo, quan vam acabar el Càntut, vam dir farem un Càntut dos perquè ens ha agradat molt, si hi ha l'oportunitat. Però jo també vaig dir, per jo abans vull fer feina com a camps, no sés. I per tant, diguéssim que jo abans de tornar-hi volia realment doncs, tornar a fer un disc cançons, ja veurem quan serà el moment, però sí que ens ho vam passar molt bé i, i va funcionar molt bé i realment crec que també el, torne el farem el, el, el Cantut 2 quan eh, segurament veiem que tenim noves idees i tenim una, una inquietud nova, renovada que ja la tindrem, eh, segur, eh? perquè ens ho va passar molt bé. Uh, de ben segur, perquè es nota amb el, amb el disc. Avui amb, uh, amb en Carles, amb en Sant hem, hem parlat uh, d'aquest disc, d'aquest Dos Somnis, un disc doncs, que ens ha arribat amb aquestes sis cançons, que ja podeu trobar. Un disc, les cançons del qual van ser fetes abans del confinament, per tant, el confinament no hi ha afectat. Uh, sí que ha afectat la presentació, la promoció i tota la resta. Bueno, no sé si l'ha afectat. Aquesta cara has posat, dius, ets, a veure... No, no, no, tens raó. Tens raó. No, no, la gravació del disc no l'ha no afectat per res. Um, la, els temes del disc eren abans del confinament. Algú m'ha dit que era sospitós, perquè realment alguns dels temes que s'hi tracten semblen fets del confinament, però és així. Um, Bé, podríem entrar a valorar per què ha passat això, però és igual, no cal entrar-hi. I el que s'hi ha condicionat ha, sigut, ha estat la, la, la, la, sí, la, la, la posada en escena, la publicació, les entrevistes, tot, tot, tota la, la manera de vendre-ho. No? Al final hem decidit vendre-ho a través de la web de Bank Rover, amb una plataforma personal, o sigui, enviant els arxius directament. Ha sigut una manera que Bank Rover a mi m'ha proposat que era una manera també de rebre un guany més ràpid, directe, per compensar parcialment, perquè totalment no pot ser, però parcialment, amb, doncs l'esforç que hem fet tots, i sobretot, en el meu cas, amb, amb jo, diguéssim, però, però és la manera, perquè és que si no, clar, al final tot perd sentit, t'has un esforç, t'hi passes moltes hores, i si no tens l'oportunitat de tenir un retorn, és, és una mica estrany, no? Evidentment, tornar als concerts... Però jo crec que també d'aquesta experiència, que, que per molts músics i molta gent de la cultura està sent dura perquè no tenen ingressos, és un desastre, però n'aprendrem unes noves eines que ens serviran per trobar alternatives a, a, la, a, la, a, oferir, la, a oferir eines per a la gent, eines culturals, no? oferir productes um, o, o idees o o, bueno, a compartir els nostres pensaments. Em sembla que aquest confinament ha de servir per això. Un confinament que ens ha portat moltes coses. Tu abans, o jo, he tret la paraula compromès, en recordo la teva participació eh, amb el Trueta i també amb el Geriàtric, en aquesta ocasió, amb la cançó que, que comentàvem, amb el, el teu amor, el Rosó, que has participat. Tu t'hi has sentit compromès i has tingut ganes de participar-hi, de donar el teu, el teu granet de sorra Uh, en aquest cas, a la visual. Sí, sí, clar, claríssim. Eh, quan vaig fer lo de, lo de, um, la cançó del Josep Trueta, que jo tinc una amiga d'infantesa, infant, que és metgesa i m'ho va demanar, mm, després me van venir la gent del geriàtric, jo, la meva sogra, treballa al geriàtric, i en aquell moment, doncs, vam, jo els hi vaig dir «Però quina finalitat té?» Perquè si és només per posar la cara i quedar bé, doncs no cal, no? I... I al final, parlant, parlant, vam arribar la conclusió que estaria molt bé doncs, fer aquest arxiu sonor, arxiu de cançons de l'època de la gent gran d'allà, Mira, en Masoni va gravar dos Gardènies jo vaig gravar a Rosó en Miquel Abans va gravar Patis, País Petit que per, algun, per alguna de les persones segur que també li porta la seva joventut potser una infantesa però joventut i per tant vam començar aquest projecte que ja penso que té 40 o 50 cançons i que realment cada dia quan s'aixequen al matí o quan ja estan preparats i baixen els que poden baixen a la sala, trien quines cançons posar i aquest, això té sentit això això té sentit, no? I al final jo sóc un, una persona més de les que va gravar una cançó. Jo fa l'efecte que tens un cor que no t'acaba el pit. Bon <ríe> no, no, no, no, no, no. De veritat, de veritat, no. no. Jo, jo... <ríe> existeixo molt amb aquest tema perquè és que no, no em sento una persona especialment no, normal, vull dir, tots som humans i tots, ens hem de, i tots tenim empatia, no sé que sigui una persona malalta, no? però tots sentim empatia pel dolor dels altres i tots alhora volem el nostre i tots alhora volem passar nos bé i no sentir parlar dels problemes. Per tant, tenim moments de tot i tot en mesura i, i si ens esforcem podem trobar solucions a tot. Però, bueno, jo abans no vaig gravar la Cançó Rosó, doncs vaig, un... vaig estar com parlant molt, i per bueno, perquè en aquell moment encara no em venia bé. I puc dir, vaig ser un egoista, sí, vaig ser una buista, No volia encara gravar-la fins que jo no veiés un projecte. Per tant, no és que sigui generós, simplement és dir que tingui un sentit, que tingui un sentit el que fem, perquè si no, anem repetint fórmules que no tenen sentit. És bàsicament això. Generós i ben fet, doncs, com, com correspon. Escolta, aquest dissabte presenteu una mica el disc. Bueno, doncs, escolta, si no ja estàs d'acord, eh, ho retiro. Gens, generós. Vinga. Uh, Canta'ns una cançó per la ràdio. No, vinga. Anem a dir, aquest dissabte, aquest dissabte feu la presentació online de, del disc, no? Penso que és aquest dissabte des de... Des sí, de... jo sol, sí, sí, jo sol faig un concert des de Musicland. Em va trucar en Jordi Soler, de, music, de Musicland, i em va proposar com que jo acabava de triar el disc, ell em va proposar, doncs, aquest projecte que havien iniciat amb amb una gent de la sala, bueno, tot un projecte comú amb una altra gent de promoció, ara no recordo el nom, en Sant greu, en Sant Creu. Però i em va proposar doncs, fer un concert de presentació però amb qualitat, clau, jo vaig dir que sí, perquè jo fins llavors encara no sabia ben bé què fem amb aquest tema, no me sentia massa còmoda per això que daim de la qualitat. I això em va com posar les piles i vaig dir, va, això sí que és interessant i es fa una taquilla inversa i estarà, clar, microfonat en qualitat, en, en Musicland, en, una bona, en vídeo, doncs una, doncs una bona edició. Bé, una cosa que és un projecte que, es, que comencen ara, la gent de musiclan i, i, i els seus socis en aquest projecte i que em sembla interessant i que ho trobo una, un... Bueno, interessant i que estic molt content de formar me part i que m'hagin que m'haguessin trucat per, per fer-ho i per tant podré fer un primer concert d'aquest disc i altres cançons també jo sol encara la idea era fer presentacions en grup però bé, però faré un primer concert jo sol eh, amb, bona, amb bona qualitat. Serà aquest dissabte a les 7 de la tarda. Recordeu, doncs, de poder-vos-hi connectar eh, des dels Estudis d'Avinyonet en de, de Puigventós a l'altre Empordà, l'Empordà de Dalt, que, que en diuen alguns. Eh? A l'Empordà... Ah, Bé, bueno, l'altre. <ríe> els a l'abisbales de Palafocí sempre els diem l'altre el, Emporda, els amics de, de, de la zona de, de Figueres. Aquí enviem també una abraçada perquè sabem que tenim oients i seguidors amb aquesta, amb aquesta zona. Carles, arribem al final. També he tingut molta estona aquí entre nosaltres. Eh, esperem que no sigui la darrera vegada, sinó que ens podem veure en persona i que vinguis a visitar-nos quan la teua feina de músic i d'arquitecte t'ho permeti i les, i les criatures t'ho permetin i la dona et deixi, no, et competir, etcètera. <laughs> Tot això. Alguna cosa que vulguis dir amb els nostres oients per, per anar finalitzant? No, no. Eh, moltes gràcies per haver-me convidat i re, realment el, el confinament en aquest sentit ha, ha, doncs, ha anat bé perquè clar, fer-ho des de casa segurament pots fer més entrevistes pots fer més coses que potser d'altra manera seria més complicat per tant, bé, tots aprenem alguna cosa i d'aquesta situació doncs, uh, mira, uh, podem... Mira, eh, ens trobem en situacions noves i res, moltes gràcies per haver-me convidat i, i eh, anem parlant. Un plaer, Carles Sanjosex, San per a tothom que els escolteu. No oblideu aquest nou disc, aquest dos omnis, no oblideu el concert de dissabte a les 7 de la tarda i seguiu-lo a les xarxes socials, que val realment la pena amb tot el que eh, realitja. Gràcies a tot cor. Fagi bé.